Det här är UFO-podden i P3. När vi sitter och tittar ut över skön, det var ju då vi hörde ett vinande ljud. Det är ett litet svagt motorljud kanske något det vinande där. Så tittar vi upp och så ser vi då att det kommer en raket. Jag trodde vi skulle dö. På mm. dig? Mm. Mm. I dag började dykningarna efter föremålet som har beskrivits som en spökraket. Man hade sett något mystiskt föremål som vi måste undersöka. Alla ville veta vad låg egentligen på, på botten utav den här sjön. Lyssna på UFO-potten i Petri, utomjordiska berättelser inspirerade av verkliga händelser, med mig, Moa Gammel Ginsburg. Det här är Mysteriet vid Namma I Muddus nationalpark i Norrbotten utspelar sig sommaren 1980, ett av de mest uppmärksammade UFO-mysterierna i svensk historia. Mitt i en liten sjö i ödemarken. De enda vittnena är ett ungt par som är ute på sin första vandring tillsammans. I 40 år har mysteriet följt Liss och Boberg. Och nu har UFO-podden sökt upp dem. Här kan man faktiskt se hur många dagar det var. En, två, vad vi Liss och Boberg sitter hemma i villan utanför Stockholm och minns tillbaka- och här var bitar där vi var tvungna att gå för att komma till. Se det. Det är jäkla Framför dem på köksbordet ligger fotografier, dagboksanteckningar och en karta över vandringsleden de besökte tillsammans sommaren 1980. I Muttus nationalpark utanför Jokkmokk. Här är Namajaure. Det hade ganska nyligen blivit en nationalpark och dessutom en vandringsledgjord där vi hade läst om det någonstans. Och tänkt att det är lite roligt. Vi är ju friluftsmänniskor alltid varit egentligen. Och det hade vi ju gemensamt. Liksom redan från början så har vi ju varit ute väldigt, väldigt mycket. Och ja men, paddlat och vandrat och cyklat. Och... Idag är Liss och Bo gifta sedan många år tillbaka. Men de träffades redan på gymnasiet där de går i samma klass och blir ett par. <laughs> High school sweethearts. Mm. Sommaren 1980 är de 21 år gamla och ska ut på sin första vandring tillsammans. Lördagen den 26 juli 1980, Stockholm. Liss och Bo hoppar in i sin lilla perså. Vänta, vänta, vänta. Bara. Jag måste få säga hidot till Hector. Hector är parets tama papegoja. I vanliga fall brukar han få följa med på Liss och Bos semester, Men den här gången får han stanna hemma så bär jag av, på den drygt hundra mil långa färden- mot Muddus nationalpark utanför Jokkmokk. Liss och Bo har planerat resan noga. I en hel vecka ska de vandra längs den nyanlagda leden. I bagageluckan ligger de nyinköpta ryggsäckarna- fyllda med frystorkad mat, myggnät, skavstårsplåster- och ett stormkök. Kärnvapenkriget har kommit närmare i Sverige Vi har fått allt mer träffsäkra kärnvapen Och sådana ska nu placeras i Europa Vad betyder den här utvecklingen för Sverige? Jag är inte lyssna på det här nu Det är ganska... Flera timmars bilkörning svänger de in på nationalparkens parkeringsplats. Stela i benen kliver de ut. Åh. Framför dem breder den mörkgröna skogen ut sig. Men det är ju inga andra bilar här. <laughs> ja, det är kanske bara vi som har hittat hit. Hallå! Nej, men. <laughs> Sluta! Ja. Kom! Hur oh, vad är. Ja. Ja, mm. De lämnar bilen och ger sig av längs vandringsleden. I flera dagar vandrar Bo och Lis över de vidsträckta myrarna och i den djupa urskogen. Man rensar huvudet på något sätt, man använder kroppen, man förandras frisk luft. Det var verkligen en fantastisk nationalpark. Väldigt vilt, och otroligt lite... Folk som gick där, vi var ju i stort sett ensamma nästan hela tiden. De passerar vackra fjällsjöar, låga fjällbjörkar. Vandrar under tystnad. Kämpar med de tunga ryggsäckarna i värmen. Helt utan kontakt med omvärlden. Det är få som hittat till den nyanlagda vandringsleden den här sommaren. Bo och Liss ser knappt några andra människor. Men helt ensamma är de inte. Man har ju tyvärr alltid de här myggen runt omkring sig. Så det är <går> de låter ju outhärligt mycket mygg. Vi satt med sådana här <går> på så försöker man liksom stoppa in en tugga under. Så <går> Torsdagen den 31 juli. På vandringens näst sista dag vaknar Liss och Bo vid nio tiden på morgonen i den lilla timrade raststugan där de tillbringat natten. De kokar te och äter knäckebröd med räkost på tur till frukost innan de packar ihop sina saker. Vi tänkte göra en övernattning till för vi har en ganska bra bit kvar till bilen egentligen. så Det var ju bara att äta frukost och sticka iväg. Strax efter klockan tio påbörjar de dagens vandring. De tar stigen som leder ner mot sjön Namma Jaures södra ände. Både Liss och Bo är fågelintresserade- och hoppas att få se storlomen som ska häcka vid nationalparkens vattendrag. Det är ju en, en utmärkt vandringsled vi vandrar på. Det var väldigt kvavt och hett så att det var lite mer ansträngande- att gå släpa på den där ryggsäckan. Det är den varmaste dagen på hela året- och termometern stiger snabbt mot 29 grader. Liss och Bo svettas i värmen. Sen vid elvasnåret så, så har vi kommit fram till den här sjön Nammajaure. Vid sjön övergår stigen i en träspång som leder över det fuktiga mylandskapet. Och där sätter vi oss på, en, på, då, på den spången man går på. Och tittar ut över sjön och rastar lite. Klockan är tio i tolv. Sjön ligger spegelblank så när som på fåglarna som simmar vid strandkanten. Bo spanar i kikaren. Inget tyder på att lugnet snart ska övergå i panik. Då sitter vi på den här spången och så ska vi bara vila en liten stund för att det också var väldigt fint att sitta där. Och när vi sitter och tittar ut för sjön så hör vi ju då att vi hör något vinande ljud. Så vi tror att det är ett flygplan. Så tittar vi upp. Och så ser vi ju då att det kommer en raket och flyger över oss ganska lågt då. Grå till liksom och har någon sorts, som jag uppfattar som styrtub eller tubel eller vad det är till sidan om sig. Så vi tittar ju på den här raketen som åker ut över sjön. Och sen när den har kommit nära, till änden av sjön så gör den ju en gir. Och så vänder den ju om och börjar flyga tillbaka emot oss. Nu smäller det. Konstigt är ju sen då att den här raketen saktar in och går ner och landar i sjön. Och det var ju fullt en sjöfågel på sjön så att de flyger ju upp då. Och så sjunker den. Och då är den ju borta. Paret står tysta bredvid varandra på den smala träspången. Plötsligt väcks Bo ur förstelningen och får upp kameran ur ryggsäcken. Han trycker av en bild över sjön. Men kameran är gammal och innan Bo hunnit ställa in fokus och bländare är bubblorna försvunna och fåglarna har återlagt sig på vattnet. Av farkosten syns inte ett spår. Vi tror ju att det är någon kryssningsrobot typ. Så vi sticker därifrån så fort vi bara kan. Vi har varit borta i nästan en vecka och inte haft någon kontakt med omvärlden. Och det är under kalla kriget så att det, det kändes inte som att det skulle vara helt omöjligt att det hade hänt någonting allvarligt. 1980 har världen klivit in i kalla krigets slutfas- Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979 har lett till att konflikten mellan USA och Sovjet återtrappats upp. Rädslan för kärnvapenkrig som följt livs och bo under hela deras uppväxt är tillbaka. Och nu tror de att kriget är här. Klockan halv åtta på kvällen kommer de fram till bilen. De har gått flera mil med tung packning, utan vatten. Ja, jag kommer! Bo rusar ner till Luleälv och dricker direkt av vattnet. Men kom då! Men nu sticker vi här ifrån! Det är möjligt att man som sådär till strida till redan innan den franska truppen kom till vårt Kommer det någon gång i framtiden av Men först till Köpenhamn där FNs finnokonferens var... Sommaren, det när vi ser civilisationen och förstår liksom att det, när vi hör på radio och så att det inte är, ingen är ju aldrig någonting. Då blev vi ju väldigt konfunderade över vad var det vi hade sett. Världen verkar inte ha drabbats av kärnvapenkrig. Och när skräcken lagt sig blir Bo och Liss extra nyfikna på att ta reda på vad de varit med om. Varför skulle man skicka någonting mitt ut i nationalpark där det inte finns några människor nästan överhuvudtaget? Det, det känns ju väldigt konstigt. Varför? Under den långa resan tillbaka till Stockholm diskuterar Liss och Bo vad de ska göra. Ska de glömma vad de sett? Eller berätta? För vem? Och vad kommer det i så fall innebära? Vi tänkte ju att det var ändå liksom någon slags viktig observation vi hade gjort att det här hade hänt. Så vi ville ju veta. Ja, hallå. Det är Sture Vickers, Försvarets forskningsanstalt. 1980 är meteorologen Sture Wickers ansvarig för undersökningar av oidentifierade flygande objekt på Försvarets forskningsanstalt. Han är känd för att vara motvilligt inställd till uppdraget. I en intervju med tidningen Vi från 1979 kallar han bland annat UFO-vittnen för sjuka eller underliga. Den 5 augusti 1980 får han ett samtal från LIS. Alltså vi såg den tydligt. Det... det såg ut som ja en kryssningsmissil eller något. Men när Sture Vickers får höra att föremålet liknat en kryssningsmissil blir han intresserad. Mm. Och få, I formen som en stor cigarr. Mm -hmm. men... Och det var vid 12 tiden då. 11.50, är det den exakta tiden? Ja. Och den landar alltså i sjön Ja. och försvinner alltså kom, under liksom... Verkar den... Eh... Säga, kontrollerad styr Om du förstår mm. vad jag menar Ja Ja det skulle jag säga Sture Vickertz inleder en utredning Av fallet vid Nammajore. Och han ringde sen så mycket Så att han till slut bara sa såhär Hej det är Sture och hade han ytterligare någon fråga om någonting Och vi fick skicka in kartor Och och berätta på olika sätt liksom, hur dags och hit och dit och hur det såg ut och rita bilder och sådär kring vad vi hade sett. Misstankarna riktas snabbt mot Sovjetunionen. Och Vickerts undersöker bland annat den militära underrättelsetjänstens radarövervakning. Han antecknar. Föremål tre meter långt. Ingen verksamhet från Robotförsöksplats Nord den aktuella dagen. Överhuvudtaget. Inga provskjutningar från Undersökningarna leder ingenstans. Men på grund av det uppskruvade läget som råder under kalla kriget kan Sture Vickers inte släppa fallet. Några dagar efter Liss telefonsamtal lyfter en militär helikopter från Boden. Ja, jag var ju förstås väldigt intresserad att vi skulle kunna se något, va? I helikoptern sitter en pilot tillsammans med Kjell-Erik Lindgren, vapeningenjör och expert på radar och robotar som fått order om att söka av sjön. Vi försökte ju skanna av sjön i alla olika riktningar. Helikoptern flyger lågt över sjön, varv efter varv. Kjell-Erik spanar ner mot vattenytan. För att då kunna se om det var något som bubblade upp eller... Om man kunde få någon sikt genom vattnet. Men det var ju väldigt eh, dåligt siktdjup. Och det gjorde att vi, trots att vi körde kors och tvärs ett stort antal gånger, så kunde vi ingenting se. De bestämmer sig för att flyga tillbaka. Men vapeningenjören Kjell Erik, som inte är speciellt flygvan, har blivit illamående och vill landa. Trots att det är förbjudet för försvarsmakten att gå ner i nationalparken annat än i nöd. När Kjell Erik pustat ut en stund vid strandkanten ser han sig omkring. På vattenytan flyter någonting som glittrar. Han går nyfiket närmare. Och där hittar ett antal döda fiskar som flöter. De hade drivit in till stranden och de kanske hade blivit utsatta för det nedslaget. Också Kjell Erik tänker att det kan ha med kalla kriget att göra och misstänker en signalsökande robot. Han tar med sig fiskarna i en plastpåse för vidare undersökning. Alltså vi ringde ju tillbaka till Sture eftersom vi ville ju veta vad det hade varit som vi som vi så att för alla våra kompisar om det här och alla var ju lika så här, oh, vad fan kan det vara. Hemma i Stockholm väntar Liss och Bo på svar om den mystiska farkosten. Och sen så sen hörde vi ju ingenting, men då tänkte ju vi, att ja, inte berätta om för två 21-åringar eller vad vi var mm. om de hade hittat någonting. I Boden har vapeningenjören Kjell-Erik Lindgren återvänt till militärbasen med de döda fiskarna. När jag sprättade upp dem i kvättfatet hade ingen mer kapacitet än en bra mora kniv. Kjell-Erik skär nyfiket upp fiskarna, en efter en, för att se vad som orsakat deras död. Och det visade sig att de hade dött av maskar som fanns i kroppen. Men fiskarna har dött av en vanlig parasit. Så det var inte så spännande som jag hade hoppats, tyvärr. Militären återvänder aldrig till sjön. Sökandet avslutas. Helikopter söker efter förmålet. Namajaros vatten förgrumligt. Ingen naturlig förklaring påvisad. Undersökning avslutas härmed. Men om någon anledning söker man aldrig på sjöns botten. Sakta återgår livet till det normala. I Europa och Sverige växer fredsrörelsen mot kärnvapen. Liss och Bo engagerar sig. Liss utbildar sig till lärare och Bo till arkivarie. De gifter sig, skaffar två barn och sen två papegojor efter att den första papegojan Hector dött. På fritiden fortsätter de att vandra och leva friluftsliv. Paddlar i Värmland, tältar i Sarek. Men de återvänder inte till Muddus nationalpark- Nu skrivs historia. Ett nytt Europa skapas. Efter 40 år är alla gränser och hinder borta. President Bush bort. talade om nya relationer mellan supermakterna. Och president Karbachev ansåg att det kalla kriget nu är slut. Berlinmuren faller. Sovjetunionen splittras. Kalla kriget tar slut. Rädslan för kärnvapenkrig faller i glömska. Och det gör också händelsen vid Nammarjaure- Liss och Bos rapport drunknar bland tusentals andra papper i Försvarets forskningsanstalts Ufo-arkiv. Och sen var det ju faktiskt så att vi släppte det här lite grann. Men vad Liss och Bo inte har en aning om är att någon ska hitta deras rapport. Så en dag, 1990, ringer det på telefonen hemma i villan hos Liss och Bo. Jag hade ju inte glömt bort men det var ju verkligen ingenting vi hade tänkt på. Hallå, hemma hos familjen Berg. Någon gång på 1980-talet så fick jag möjlighet att kopiera hela försvaret, då, eller FOA då, som det hette på den tiden. Deras arkiv med UFO-rapporter. Det är journalisten och UFO-Sveriges vice ordförande Claes Svahn som ringer. Och i de här pärmarna fanns det ju saker som vi aldrig har talat om tidigare. Och en av de sakerna jag hittade där, det var ju ett dokument då på den här rapporten från Dammajöre. Klaus Van har hittat de gamla papprena med Liss och Bos blyerts över raketen, sjön och platsangivelser. Och nu vill han träffa dem. Det som fick mig att bli särskilt intresserad av det här egentligen det var ju att de här liknade faktiskt spökraketerna från 1946. Där man har sett föremål som ser ut som små cigarrer, med eller utan vingar. Som i fullt axiolus har flugit över folk och störtat i sjöar. Alltid i sjöar. Fenomenet med spökraketer är ett mysterium som jäckat forskare i Sverige sedan 1946. När hundratals rapporter om flygande, cigarrliknande föremål började strömma in. Ett mysterium som ännu inte fått något svar. Nu växer Liss och Bos nyfikenhet till liv. Det blev ju verkligen ett mysterium då. Innan dess hade ju, trodde vi verkligen att det var kryssningsrobotar. Nu blev det plötsligt, det fanns ju definitivt inga kryssningsroboter 1946. Journalisten och Ufosveriges vice ordförande Claes Svanien. Allt detta var så oerhört fysiskt påtagligt. Till skillnad mot många andra Ufo-rapporter. Så det fick ju mig att tänka att det borde kunna ligga kvar någonting i sjön. Den ligger intakten nere. Och då föds idén då på att göra... En expedition helt enkelt, till sjön. Och det låter ju jättespännande, säger vi. Och blir det något så vill vi gärna hänga på. Det är ju alltså... en och ett mysterium som vi råkar ut för som lite unga. Det är klart att man gärna ville få något svar på vad det var. Men det tar tid att planera expeditionen. Tillstånd att dyka i sjön ska sökas. En helikopter hyras och pengar måste samlas in. Och det ska dröja ytterligare 20 år- innan expeditionen blir av. I 32 år har UFO-experter funderat över- vad det var för flygande föremål som skänk i en sjö- i Muddus nationalpark i Norrbotten år 1980. Men nu kan gåtan komma att få ett svar- för idag började dykningarna efter föremålet- som har beskrivits som cigarrliknande- eller som en spökraket. Och så plötsligt står Liss och Bo där igen- vid sjön- med sig har de samma mygghattar som de bar den där dagen för 32 år sedan. Minnena från den varma sommaren 1980 kommer tillbaka. Och på ytan ser allt ut som vanligt. Det var ju faktiskt otroligt häftigt, för det såg ju likadant ut. Det var ju, vi kände ju verkligen igen oss. Ja, så alltså själva platsen ser ju likadant ut. Men känslorna och där skräcken och det, det kommer ju inte tillbaka. Nej. Med på expeditionen är också två dykare. En fotograf, en kock, en reporter och representanter från UFO-Sverige. Claes Svan igen. Det är unikt i världen. Det är ingen annan UFO-grupp som har gjort något sånt här någonstans. Och intresse var enormt i världen. Alla ville veta vad låg egentligen på, på botten utav den här sjön. Jag är på rapport. Välkommen till P4 Extra, Claes Svan- the shore of lake Nammajauru in the very north of Sweden. Today... Expeditionen följs också av ett filmteam för dokumentärfilmen Ghost Rockets. Mm. I ett klipp från dokumentären står Liss och Bo vid Nammajauru strandkant, det ösregnar. Jag skulle säga att det är mer till höger än vad du är nu. Ute på sjön cirklar en gummibåt Bo håller en walkie-talkie och försöker guida den till platsen där farkosten slog ner. Jag tror att det är någonstans där i takterna, tror jag nu. Dykarna dyker på platsen som Bo och Liss pekat ut. Men så visar det sig att det var ju jättemycket dyrt. Det är väl länge sedan så det har ju liksom bildats en massa dy och det säkert. Var det från början så den har ju säkert sjunkit ner då. Så det gick ju inte för dem att få upp någonting. Eller se någonting. Det konstateras att botten av sjön är täckt av ett fyra meter tjockt lager av dy. Trots grundliga försök hittar man aldrig någon förklaring till föremålet som flög över Liss och Boberg den där varma dagen i juli- 1980. Vi hade väldigt lite grann på känn får man väl säga. För det, Om det nu var någonting som någon hade flugit dit. Det landade ju med vilje där. Nån ville ju att den skulle landa precis där. Den som vill det kan ju då också plocka upp den där igen. Så vi hade väl räknat med att den inte skulle vara kvar. Får man nog säga. Men det är klart att det... Man är ju nyfiken på, vad var det egentligen? Även om jag personligen inte tror att jag någonsin kommer få veta det faktiskt. 40 år har passerat. Bo och Lis tänker inte så ofta på den skräckfyllda upplevelsen den där dagen sommaren 1980. Men då och då kommer minnena tillbaka. Vi syns det i våra liv fortfarande som någon sorts gåta som fordrar någon sorts lösning. Jag har faktiskt ibland tänkt att jag hoppas vi inte ser någonting mer för Jättekonstigt. Man kan se en sån här grej en gång, men det skulle, ju vara, skulle verkligen kännas jättekonstigt om man skulle se ja. någonting mer. Mysteriet med spökraketen i Nammajaure förblir olöst. Och kanske får vi aldrig reda på vad som gömmer sig på sjönsbotten. Eller? Så återvände vi sen till den här sjön för 2012 då, så hade vi ju inte riktigt nått ända fram. Och då fick vi... Till slut då ett utslag på att det finns någonting två meter ner i den fyra meter tjocka dyn som är ett föremål ett stort föremål som ligger där kanske är det en spökraket vi får se, vi kommer inte att trappa det här utan det här kommer att rulla på va. podden i P3. En produktion av Banda för Sveriges Radiodrama. I rollerna Tina Poor Davoy, Nils Vetterholm och Thomas Nordström. Medverkade gjorde också Liss och Boberg, Kjell Erik Lindgren och journalisten Claes Svan. Manus och regi Sara Olsson. Producent Robert Barkman. Slutmix Monika Bergmark. Vignett kler upp. Och berättare var jag Moa Gammel Ginsburg. skräck av svenska författare. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play.